Takaisin. Tämä on uskomatonta. Uskomaton tahti. Lupaan, että emme ainakaan tästä kiihytä tahtia. Joni Pakarinen olen siis minä. Turo on hän. Hei. Ja Jere Kolkalainen puolestaan istuu lattialla. Mua. Hmm. Huomasitteko, kun vastasin ruotsiksi, koska nyt on saatu ruotsalaista verta jyväskyläläiseen jääkekkoon. Onko, onko siitä otettu jo veret pihalle? Eli ehkä. Niin. Kiitos, kun käänsit. Mä en olisi tiennyt, mitä sä tarkoitat. Kyllä. <laughs> Hyvä käydä läpi perusteet. Koska ensi kaudella se on sitä sitten jo jääkeikossa. Ainakin jonkun aikaa, sanotaan näin. Johan Penneborn on siis, äh, tuota, ymmärtääkseni hänen nimensä lausutaan niin, että se R jää siltä. Niin Sano sinä, sinä olet enno En ole Mutta siis Saisin olla, jos haluaisin, mutta en ole. Mutta siis tästä nimestäni... Niin ei mennä nyt siihen muuta kuin, että hauskoja versioitahan siitä on jo kuultu tällä Jyväskyläläisen kiekkoväenkin keskuudessa. Muun mm. muassa tästä Babybornista ja kaikista muista on juteltu. Ihan hauskoja. Se on tosi nimellä on hauska pelleillä. Ja sitten kun on vielä ulkomaan kielin, ettei ymmärrä suomea, niin, niin. vähän niin kuin samaa kuin nurkan takana nauretaan. Niin, Baby bornhan on suomea. Niin, mutta ei ymmärrä, se liittyy häneen. <tos> <tos> <tos> niin, niinpä. Tämä on hyvä lähtö. Tämä on siis farmisarja, jossa pitäisi keskustella jääkiekosta. No tavallaanhan me keskustelujen puhutaan valmentaja. Tavallaan. Niin vielä <tos> jääkiekkovalmenteista kaiken hyvän lisäksi. Jypin historian mm. ensimmäinen ulkomainen päävalmentaja on ruotsalainen Juhan Pennerborn, siis. Ja, ja, ja tuota, ö, vähän ehkä... Ruotsalaistahan siinä nyt odotettiin, koska lehtitiedot vähän etukäteen kertoivat siitä sellaisesta niin sellaista suurta shokkia, tämä ei ainakaan minun mielestä aiheuttanut. Entäpä teissä? No ei se kyllä päässyt oikeastaan aiheuttamaan sellaista, että kun rupeaisi miettimään sitä kautta, että niitä suomalaisvalmentajakin jonkun verran olisi ollut vapaana, mutta sitten kun muistetaan tämä kaikki, kaikki tapahtumat ja sekoilut, mitä on ollut, mm -hmm. niin se kysymys, kysymystä kuinka paljon suomalaiset nämä... Varsinkin vähän menestyneemmät valmentajat haluaa tänne tulla, niin oli jotenkin sellainen fiilistä, varmaan ne katseet myöskin aikalailla lääkkeä kääntyy sitten tuonne ulkomaiden suuntaan. Niin hän pystyi jo varmaan kauden aikana niin aistimaan, että hän ei ole tulossa, koska hän haukkui maikkarilla tai IPin toiminnan aika tehokkaasti. Joo, ei se minuakaan päässyt yllättämään sisäpiiritiedot, mitä me kaikki kuullaan jonkun verran, niin kuiski jo tuossa kevään mittaan siitä, että yksi kriteeri uudelle valmentajalle oli se, että halutaan ruotsalainen... Tietty siinä vaiheessa lähtökohta on vähän hassu, mm. jos lähdetään kansalaisuus edellä eikä mietitä sitä, että kuka olisi paras mahdollinen. No tämän... ei, ei se ehkä ihan nyt näin suoraviivasta tietenkään ole, mutta ruotsalaiset tässä nyt olivat vahvoilla. No mitä te veikkaatte? Mä kysyin tämän äh, tuossa Radio tämän kysymyksen, koska mun mielestä tämä meni nyt niin, että jos Tappara olisi epäonnistunut sen Richard Grönborgin kanssa, niin ei YPissäkään oltaisiin ruotsalaista päävalmentajaa haluttu. Mitä sulle siinä Sporttiraadissa vastattiin? Ja, ja vastasi? Väitettiin, että ei vaikuttanut millään tavalla. Ilkka Kulmala, Joni Vesalainen oli siinä. Tämä no niin. niin niin no on hyvä, mutta hetki Mä ajattelin, että oliko mm. nykyisin jo lähestulkoon vakiovieraana esiintyvä Ossi Louhivaara ollut antamassa kommentteja, koska silloin mä en olisi voinut uskaltanut olla eri mieltä. Ossina. Niin, niin, niin jo, teillä on teillä on omat riitan. Mutta tuota, tä, tässähän on ehkä vähän sitten sekin myöskin, että tiedetäänkö se, että Richard Cranberry onnistuu onnistunut Tapparassa, koska kai se lähtökohta kuitenkin on se, että kaikki muu kuin mestaruus on siellä Mutta mm. se, se, mu, mu, se semmoinen yleisesti se syksyllä esimerkiksi minkälainen se alko alkoi se, että Tappara onnistuu. Ei raitistumaan, vaan raikastamaan sitä omaa, omaa toimintaansa Ricard Grönborgin kautta. Sitten tuli, kun paljon puhuttiin sitä, että Ilveksestä tulee se viihdyttävämpi joukkue Tampereella. Ilves rallattelee mestaruksia ja pelaa sitä iloista kiekkoa. Jotenkin tuntuu, että vaakakuppi heiloitti täysin päinvastaseksi itse asiassa, että Ilves olikin se tunkane. Niin. Or organisaatio verrattuna tuohon tapparaan. Siis nyt niin puhun pelillisistä asioista ainakin kentän, kentän puolella. Niin, niin, niin ehkä niin, vähän kentän ulkopuolellakin. Mutta esimerkin näyttäjä, Tappara. Joo, ja itse asiassa tuohon voidaan mennä, että tuossa finaali-jutuissa sitten myöhemminkin, tarkemminkin tuohon Tapparaan vielä, mutta nyt kun Jere heitti tuon, että onko kaikki muut epäonnistumisia kuin mestaruus, niin onko se välttämättä niin? Okei, nyt tästä asetelmasta, jos Tappara häviää vielä, niin sitten varmaan joo on pettymys, mutta kun lähtökohta oli kuitenkin niin kuin se, että se, mun mielestä se mestaruus ei edes ollut Tapparalle välttämättä se ykkösprioriteetti tällä kaudella, vaan nimenomaan tämä raitistuminen vai mikä... mikä niin, se? Me, niin, itse siis viittasin ehkä tähän yleiseen narratiiviin, mikä tällä hetkellä vallitsee Tapparan kohdalla kaikki muu epäonnistumista, kun se mestaruuden mm. voittaminen, ja aika vahvasti se olisi sitten henkilöitynyt siihen, että jos ne sen mestaruuden häviävät, se johtuu Ricard Grembrist. Niin, ja toi niin. Just, just, just pointti, että jos mestaruuden häviävät mm. nimenoma, nimenomaisesti. Mutta niinhän se menee, toisilta Tapparalla on se menneisyyden taakka siinä, siinä, että sillä tavallahan sitä varmasti tässä kohti mitataan joka sitten taas koska ihmisillä lyhyt muistikovin on varsinkin urheilussa niin kaikki jo hyvitetty, jos kaksi seuraavaa kautta vaikka päätyskin. Tämä nyt on vähän sivuraiden juttuja, mutta jäin edelleenkin kiinni tuohon noin, mitä äsken sanoit siitä, että Ilves on nyt sarallaatteleva ja viihdyttävä joukkuen, niin jos siihen pyritään sillä, että Jouko Myrrä vaihetaan Antti Pennaseen, niin on se aika mielenkiintoinen pyrkimys. Mutta nimenomaan siihen kehitykseen mä mietinkin sitä, että silloin kun Jouko vielä siinä oli, niin se oli se kehityssuunta minun mielestä siihen suuntaan, että Ilves oli iloinen joukkue ja se helposti helpommin voittavaa No, toisinaan. no, siinä, kohta, no joo, siinä kohtaa kyllä. Sen kauden osalta toki otanta oli kovin lyhyt vasta, mm. vasta siinä kohtaa, mutta, mutta, mutta juuripa näin, että se Antti Pennasen kohdalla ei menty raikkaampaan suuntaan. Ei menty. Palaan tähän alkuperäiseen kysymykseen. Ihailen suunnattomasti Ossi Louhivaaraan, mutta myös Ilkka Kulmalaa ja siitä huolimatta sanon, sanon niin, että on aika varma, että sillä oli tietty vaikutus. Niin nimenomaan tähän, kun mietitään Jypissä tätä, ketkä niitä päätöksiä tällä hetkellä tekee, niin puhutaan sitä omistajaportaasta. Niin mulle on jäänyt se semmoinen mielikuva, että siellä muutenkin vähän tietyt tämmöiset mielikuvat vaikuttaa siihen, että vaikka minkälaisia pelaajia esimerkiksi halutaan, minkälaista jääkiekkoa halutaan, tällä pelataan, niin kyllä siihen varmasti vaikutti myös se, että Grönbori tuli niin. ja näki ja tavallaan voitti. Niin ja tavallaan mä, mä niin jotenkin näe sitä tilannetta. on, jos mietitään valmentajista, niin tuskin hänellä oli se kansala, kansallisuus, mikä ei vaikutti vahvasti, hänen ei. hankinnassa, vaan hän oli iso nimi jo siinä kohti. Jopa NHL-valmennuksesta puhuttiin joss, jossain kohtaa ainakin, ainakin ja, ja, ja sillä tavalla tapparan näköinen hankinta, että taalattiisikin ja, ja, ja Grönbori Tampereelle. Ja Grönborissa myös se, että hän ei niin kuin välttämättä edes jääkiekko maailman silmissä asemoidu ensisijaisesti ruotsalaisena, mm. vaan on tämmöinen vähän niin maailmankansalainen. Taitaa olla, onko amerikkalainen vaimo, ja kun kuuntelee vaikka hänen puhetta ja näin, niin, sehän on niin kuin, siinä voisi olla aivan hyvin amerikkalainen valmentaja. On, on Sveitsissä vaikuttanut ja näin, että siinä on niin kuin se semmoinen ka hyvin kansainvälinen leima. Mm. Ei, ei niinkään ruotsalainen, jos verrataan vaikka johonkin Kultakurre ja näihin muihin, mitä silloin, silloin haettiin niin ruotsalaista. On muuten, nauran kontrastille Kultakurren ja Go Fuck Yourself-huutojen välillä, välillä niin, välillä ja <laughs> Richard right. <Krenbarin> niin <laughs> siinä on kohtuullinen kontrasti eiden mm -hmm. välillä. <laughs> ja, ja olihan hänellä näitä kurkuleikkausliikettä, oleeko Naraksille silloin, kun Minun Ruotsin, hän ei silloin ollut päävalmentaja Ruotsissa, ei. Ei tainnut olla jo näin. Va vaan apuvalmentaja. Mutta Oliko ole... Pärmurts silloin päävalmentaja? Niin, pää jo, niin ne, joo. Taas on semmoinen sama, kuin viime kerralla väiteltiin siitä, että kuka on liikan viides Niin, ja googlataan <laughs> kohtaa ja tarjotaan yeah. viidestä. Jordi Nilsson. <laughs> joo, no niin olikin. <laughs> <laughs> Jordi Nilsson se oli. Tai Kent Forster Roger Rönnberg. Mm. Jürgen Jönsson. Kurt Lundmark. Tuota, mutta... Turra jo vähän sanokin siitä, että minkälainen se päätöksen takana. Mulla on vähän semmoinen tunne, en sano hetkeekään, etteikö tämä voisi onnistua valmentajana, mutta se rekrytointi niin minun mielestä tuntuu arveluttavalta ajatella se niin, että Jotenkin mulla on mielessä koko ajan semmoinen, että hei, hankitaan mekin, että mekin halutaan ruotsalainen päävalmentaja. Nyt, nyt on ruotsalainen päävalmentaja sitten, että, mm. että minkälainen se toimintakulttuuri tästä eteenpäin on, niin, niin jännä nähdä. En epäile, etteikö olisi ihan hyvä valmentaja, mutta, tuota, mutta tuota, se rekrytointiperuste niin tässä vähän epäilyttää, etenkin kun oletus on, että tuskinpa suomalaista... Valmentaja ainakaan kovin kustannustehokkaasti olisi mm. sa saatu. Joo, ja sitten en, en myöskään tämän prosessin osalta epäile sitä, etteikö olisi niin pohjatöitä tehty, mutta eihän meistä varmaan ainakaan kukaan on nähnyt, miten ei joukkuet pelaa. Et silloin joskus aikanaan, kun oli Färjestadissa, niin jonkun verran nyt tuli seurattua, mutta en kyllä kiinnittänyt millään tavalla mm. silleen huomiota, että olisi ollut vaikka jotenkin hirveän edistyksellistä se peli. On no nyt viime vuodet ollut siellä Itävallassa, niin on sanotaan ihan suoraan, että ihan ei aika riitä sen sarjan seuraamiseen, että olisin asiantuntija siinä, että minkälaista jääkiekkoa, mikä on niin se ennakkoajatus, että minkälaista jääkiekkoa hän tulee tänne peluttamaan. Ja siihen ei niin sovi se, että sanotaan, että ruotsalaiset peluttaa aina näin, ei mm -hmm. se niin nimetty. Niin mä haluaisin ehkä jotenkin vähän kääntää päälailleen tuota asetelmaa, kun tässä on paljon puhuttu tästä Jypin strategiasta ja uudesta peliidentiteetistä, mitä lähdetään viemään läpi ja siitä on puhuttu, että se on jotain semmoista, mitä Suomessa ei aiemmin ole nähty, niin olisiko se sitten on ollut vähän erikoista ottaa suomalainen päävalmentaja siihen? Niin. Että kuitenkin käsittääkseni sellainen kova luistelupeli ja tämmöinen aika keskiössä mm. siinä uudessa peliidentiteetissä. Ja mistä se ruotsalainen peliidentiteetti tunnetaan, niin varmaan sitä kovasta luistelupelistä, että miten sitä toteutetaan kaikki ne nyantseineen, niin siitä on varmaan semmoisia eroja. Niin nykyaikainen ruotsalainen peli kyllä joo. Ennen mm. taas sit se oli todella niin passiivista, mutta ei, ehkä nyt siihen ei silleen tarvi. Olis tuossa ollut valmennustiimissäkin yksi semmoinen täysin ennakkoluuloton valmentaja, joka olisi voinut vetää hyvin moderniakin kiekkoon, mutta Tommi Hämäläinen on nyt sitten yksilö- ja taitovalmentaja liigajoukkueessa. että ei, ei kuitenkaan päävalmentajaksi asti sitten häntä valittu. Se... No, mutta tota kautta voitaisiin mennä oikeastaan vähän myöskin tuohon valmennustiimiin no, kokonaisuutena. Se, uuh, ihan Sa samaan. Saanko yhden asian sanoa tästä päävalmentajasta vielä? Se, mitä minulle on... Nämä on nyt kuulopuheita, kun ei varmaan kukaan täälläkään oikein niin tunne tätä taustaa. Sinkku, joskus käsittääkseni on ollut hänen valmennuksessa, että Vallihelmi varmaan voisi olla sellainen, kuka osaisi niin jotain kertoa enemmän, mutta tämä ei ole valliheimolta kuultua, mutta huhupuheet kertoo, että tämä olisi valmentajana sellainen, tämä uusi päävalmentaja, että hän saa usein joukkueisiinsa hyviä pelaajia, että, että pystyy niin sillä lailla jotenkin houkuttelemaan. En tiedä, minkälaista materiaalia hänellä on sitten käytössä, että pystyy niin jotain pelaajia pakottamaan mm. omaan joukkueeseen, mutta kuulemma on nimeenä niin edessä sellainen... Onpa ihannä, että saa porukkaa hyviä pelaajia pakottaa Niin. tut meille tai vaimolle käy huono. Mutta puheet on siis ne, että hän vähän niin kuin Risto Duffallahan tämmöinen samanlainen. Ei pakotus, vaan se maine on se, että hänellähän on aina huippukokoonpanoa. Mietitään nyt, okei, sport oli asia erikseen, mutta vaikka niin Mikkeli Jukurit ja Jyppi mm. ja tapparaa ja lukkoa näin, missä hän oli. Aina oli niin huippu. No miten Jukka Rautakorpi ennen Jyppiä? Niin. Materiaalit, no minkälaista kyllä, no, joo, just mm. näin. Mm. Mutta sitten sehän kääntyi sitten niin meidän tietojen mukaan päinvastoin, että pelaat ei halunneet tulla hänen valmentamaan se joukkueen. Ja näinhän meille on kerrottu. Ja nyt on ihan eri. No, se kääntyy se asia ihan erilaisesti. Niin. Ja tämä ei ole tullut niinku Jupi organisaation sisältä mulle tämä juttu, että on kerrottu näin, että, että hän pystyy tuomaan. Sen, senkin takia mä mielenkiinnolla seuraan, katsoa vaikka Jyppin kokoomano, niin onhan siinä nyt aika paljon vielä aukkoja, oh, että niin. tulee siihen neit snarri niin. tai ei, niin silti siinä puuttuu niinku, aika paljon sitä mm. ihan kärkeitä. Kyllä siinä on niinku, myös, hänen on pakko saahan niitä pelaajia pakotettua Jyppi. Mm. Nyt siihen valmennustiimiin voi jäädä Niin. Valmennustiimi on siis, siinä jatkaa Janne Pekkarinen, onko maalivahtia video Häne, hän valmentaa videoita. VHS-naupriin. <laughs> ja MVHS-valmentaja. Ai hyvä, tämä oli hyvä. <laughs> <laughs> tota, ja... Voidaanko sanoa näin, että valmennustiimi on siis sama, joka oli Jukka Rautakorvella pois että Ville Niemisen tilalla juha Haate. Eikö Näin. Se, eikö se näin mennyt? Niin ja sitten Joo. Tommi Hämäläinen on nyt tässä liikaa. Niin. niin, tosi hänellä oli sen flunssa sinne lopussa, että sen verran taisi olla niin semmoinen on. hetken aikaa ja pois muuta Mutta muuten... lääkitsi, kyllä, flunssaa. Mm -hmm. tuota. <laughs> <laughs> um, no, Mutta jos lähdetään käsittelemään vaikka sitä kautta, jos nyt oikein muistan, niin oliko sopimukset nyt valmennustiimille ja päävalmentajalla kaksivuotinen. Niin sekin on tavallaan jo mielenkiintoinen, että onko sinne tämmöinen, kaikki antavat nyt näyttöjä uudelle päävalmentajalle, niin ja onko kelpo. Niin ja ensi keväänä vaihdetaan sitten. Oliko heillä niin voimassa olevat sopimukset mm, no. nyt niin, siihen, että, että niitä ei mm. tavallaan tehty mm. uusia vuoden sopimuksia, vaan että ne, ne vanhat sopimukset tähän. Kyllä. Ja sitten kyllähän tässä mielenkiintoiseksi tämän tekee myös se, että, että uusi päävalmentaja ensimmäisen kerran tapaastaisi sunnilleen suunnilleen kuuli näistä Valmentaja-tiimin muista jäsenistä silloin, kun hän saapui Jyväskylään viime viikolla, niin onhan se lähtökohtana aika jännä. Joo, ja Ristokorpella itse asiassa oli mun haastattelussa tässä viikko sitten, viikko sitten niin päätös valmentaja, hänen sanojensa mukaan päätös tästä valmentajasta tuli edellisenä iltana, kun hän sitten jo seuraavana päivänä oli mm -hmm. Jyväskylässä. Siinä... Et kyllähän tässä talouskin on sanellut aika paljon sitä, että ketkä siinä vaikka valmentaa siinä valmennustiimissä. Ja onhan se nyt mielenkiintoinen aika monen asema asettuu mielenkiintoiseksi. Tommy Hämäläinen on mielenkiintoinen hahmo siis kaikin puolin. Minun on tietyllä tavalla vaikea myös suhtautua hänen toimintaansa, kun hän on suhtautunut minun toimintaan kuulemma kri kovin kriittisesti, niin minun on vaikea niin kun, suhtautua siihen silleen, hirveän positiivisesti. Mutta minusta se hänen kohdallaan käytävä keskustelu on tosi jännää. Mä oon aika kauan kuitenkin, nyt kun on yli 40 jo itse, niin aika kauan on tullut seurattua tätä jääkiekko-keskustelua, niin en minä nyt muista mistään seurasta toista ihmistä, joka on ollut apuvalmentajana. Tyylin puolet kaudesta ja sitten keskustelupalstolla moni sanoi, että en hankki kausikorttia niin kauan kuin Tommi Hämäläinen on mukana tässä, niin. tässä toiminnassa. Niin kuin mistä se on tullut, tämä häneen maine? Se on lähtemätön no vaikutus. Niin, minä tiedän sen, mm. <laughs> sen todellisuuden, kun on nähnyt sen sieltä junnupuolen sieltä sisältä, tietyllä tavalla, mitä se toiminta on ollut. Mm. Mutta että miten, niin kuin fani, miten se faneille on näyttäytynyt näin niin kuin kriittisenä se juttu? Et, et musta hän on niinku täysin poikkeuksellinen persoona tässä. Nyt se rooli on se taito ja yksilövalmentaja, Mitä se tulee käytännössä olemaan, niin sen varmaan ensi kausi sitten näyttää. Tämä on farmisaria. Jupin valmennustiimistä siis äsken keskusteltiin ja jatketaan Farmisariassa sit sitä asiaa. Että valmennusryhmä kerrataan nyt se, Mikko Heiskanen, joka oli päävalmentaja viime vuonna, hän jatkaa valmennustiimissä. Siinä jatkaa myös Juha-Pekka joka liittyy tuohon porukkaan viime vuonna, ja, ja tuota Janne Pekkarinen myös. Myös Tommi Hämäläinen omalta osaltaan jatkaa tuossa porukassa, mutta se oli nyt yksilö- ja taitovalmentaja nimityksellä. Se mielenkiintoinen asia, mikä oli äsken viittasinkin tuohon Risto Korpelan haastatteluun, jonka tein, hän sanoi silloin haastattelussa, että, että vasta siinä kohti palaveerasivat. Eli tässä kohti oli jo julkaistu, hän oli ollut katsomassa Ruotsia, hän oli tervehtinyt kaikki... Jaakonoi, kuskit ja kaikki oli tervehtineet suurin piirtein siinä kohtaa hallissa. Mutta vasta siinä kohtaa, kun tätä haastattelua tehtiin, niin oli itse asiassa vasta valmennusryhmän palaveri käynnissä. käynnissä. Ja tuota, kysyin erikseen, että onko Tommi Hamäläinen tuossa kyse, kyse, kyseisessä palaverissa paikalla ja Ristokorpilla vastasi, että ei. Eli hän ei kuitenkaan niin ole sitten osa sitä tiimiä, mikä on... Niin Tähän jää edelleen mun mielestä vähän aukkoja tähän koko toimintaan toimintaa. ja mietinpä hän vaan, että miltäköhän se tuntuu tuommoisesta täysin ulkopuolelta tulevasta ihmisistä kun hän jossain vaiheessa varmaan ehkä huomaa, että täällä on tapahtunut jotain edellisellä kaudella. Niin se on varmaan semmoinen aika keskeinen juttu myöskin tutkia sitten ne taustat ja käydä ne läpi, että siellä ei ole mitään semmoisia ikään kuin kummituksia, jotka jäävät sitten vaivaamaan. Hmm. Niin, ja sitten Ville Veikko Pohjanvirta muuten unohtumaan. Niin, totta joo. valmennuslistasta fysiikka, fysiikkapuoleen erittäinkin kovaa tekijä. Että sillä lailla se tiimi on siinä kasassa. No, hämäläisen asema on, on mikä se on. Onhan tuo lähtökohti on niin kuin aika älytön, että, että hän ei osallistu esimerkiksi sen palaveriin, missä, missä niin kokoonnutaan. Se, mitä mä ehkä tässä eniten mietin, on se, että, että okei, jatkosopimus on kauden aikana tehty. Se me tiedetään. Mutta miksi se on pitänyt tässä vaiheessa nyt ottaa se nimi niin kuin ollenkaan esille? Ke, jos mä ajattelen, niin kuin, että mistä asioista kannattaa tiedottaa, vaikka jypinyt tässä, niin siitä, että tulee uusi valmentaja. Ja sitten, että okei, nämä on ne apuvalmentajat. Ei kannata valehella. Kaikki nyt näkee sitten, että siellä on esimerkiksi Heiskanen siellä aitiossa, haataja. Mutta miksi niin Hämäläinen, kun mm. tässä selvästi on niin kuin se ajatus, että hän ei ole tässä arjessa mukaan. Miksi se sanotaan, että hän on? Ja mä muistelen, että se on viimeinen rivi tästä kyseisestä tiedotteesta. Niin. Siis erikseen oma kappaleensa on sille... Niin. sille hei, vielä... hei, mikä on se asia, mikä, tästä, mikä ihmiset muistaa, mm. nyt kun tietää, mikä tämä hämäläisen ympärillä käytävä keskustelu on? Niin se, että miksi hämäläinen on mukana tässä mm. valmennustiimisessä, miksi se pitää sanoa? Mm. Mä en niin ymmärrä no. sitä, näitä on ennenkin ja tehty jälleen kerran haluan sitten kääntää taas tätä vähän päällä, Käsittääkseni, jos on yksilö on, niin hän varmaan vetää tämmöisiä ikään kuin lisäharjoituksia. Mm varsinkin nuoremmille pelaajille, sinne joku katsoja menee katsomaan niitä harjoituksia, näkee hei täällä on Tommi Hämäläinen vetämässä niitä harjoituksia, kirjoittaa sen jatkojen keskustelupalstalle, mistä se lähtee leviemään kulovalkean tavoin ja sitten kaikki on silleen, että miksi helvetissä tuo vetää tuolla noita harjoituksia. Jos näin on, mitään. niin täsmällinen. Tämän takia siis Jere on tässä mukana, että se tuota eri näkökulma. Mutta se, että, että niin jos näin on, niin ilman muuta olen samaa mieltä, hmm? mutta minä haluan nähdä sen ja kuulla sen, että tuleeko tämä koskaan tapahtumaan kauden aikana, että niin. Tommi Hämäläinen on vetämässä sitä reiniä. No kun olen nyt kuullut, että ei näin tulisi olla. No kun mulla on vähän sama fiilis, että jos hän nyt ei ole osallistunut siihen palaveriin, mikä nyt kuitenkin on semmoinen, että tutustutaan ja hmm. katsotaan, että mikä tämä rooli, jos hänet on no. niin kuin nimetty tekniikka- ja taitovalmentajaksi, niin niin, niin, tuleeko se sitten jossain kohti semmoisena jokerikorttina yle? Toi, tietysti voihan siinä olla joku, että hän on pois syystä X. Nuha, nuha. Niin, niin. Tämä, Jos hän vetelee siellä jotain muita ihan ihmeellisenä kulkijana pyörii nurkissa, niin eikö se nyt ole vielä oudompaa? On, sitten? mutta minulle on kerrottu nyt tämän julkistamisen jälkeen, että hän ei tule enää astumaan jalallaan Jyväskylään. Niin tämän takia mä niin ihmettelen, että miksi se on kerrottu, jos tämä on niin tiedossa, että, että ei tuu enää tänne, niin miksi se kerrotaan? Sitten totta kai, just tämä pointti oli Jereeltä hyvä, että jos se sitten on vetämässä niitä reinejä, joku sen näkee sitä ja niin sitten siitä nousee se kakkamyrsky, että hei, miksi tätä on kerrottu, että se vetää jotain reinejä täällä, tähän nyt näyttää ihan oudolle. Mutta kun mun ymmärrys asiasta, tämä voi olla täysin väärä, mutta mun ymmärrys asiasta on se, että eihän tule olemaan mukana siinä valmennustiimissä tai siinä valmennustyössä. No mitä, mitä tästä niinku kauttaalta ajatellaan? No Valmennusryhmä ja hankinta. Niin. Ja Jatka. niin, haluaisin jatkaa vielä tuosta valmennusryhmästä taas jälleen kerran. Tämä kääntäminen on nyt se mun lempiteema tämä On, tämä hyvä, tämä on hyvä. Siis jos Tommi Hämäläistä tuossa Turo puhuu vähän siitä, että miten, mitä on tapahtunut, että se mielikuva on kaikilla niin negatiivinen, jotka ei välttämättä olisi toiminnassa millään tavalla mukana. Niistä kääntää Juha-Pekka Haatajasta, se mielikuva on ollut poikkeuksetta positiivinen. Mm. Niin mitä hän sitten on tehnyt niin hyvin, että se mielikuva on niin positiivinen? No se on tehnyt maaleja. Niin ja mitä se. Ja en mitä, siis tarkoita niin, sillä, että haluan niin, kritisoida haataa Joo, joo mutta kyllä siis... ihan just, näin, mm. näin se on. Näin se on. Joo, en mä kuulu keneltäkään yhtään niin kuin poikkipuolista sanaa mm. hänen tekemisistään. Mutta ehkä se on niin kuin tässä... Tähän liittyy tämä, myös tämä narratiivi hämäläisen ympärillä, että kun ihmiset vähän niin oli sitä ennakkotietoa, oli niin kuin negatiivinen suhtautuminen, huhupuheet siitä, että ne sukset on ristissä sillä junnupuolella. Sitten, kun hän tulee siihen liika aitioon niin sitä tarkkailtiin niin kuin tosi tarkasti, että miten hän siinä toimii. No, sitten se toiminta oli semmoista, että ei ollut niin kuin pelien aikana välttämättä missään yhteydessä esimerkiksi näiden muiden valmentajien kanssa. heiskana ja Haatea kahdestaan juoni juoni hämäläinen niin niin on sivuussa. Ja sivussa, ot... Niin, ei mm. oteta niin kuin mitään. Niin, se, sitä seurattu niin sitten siitä ehkä tuli semmoinen vaikutelma jotenkin, että ei ollut syytä suhtautua haatajaan negatiivisesti. Ja sitten hämäläiseen se oli niin kuin tämä vanha painolasti, mikä siellä oli, ihmiset ajattelee, että se on näin, niin sitten sitä, haetaan sitä vahvistusta sille, että se myös on näin. Vähän varmaan samaa niin haateen kohdalla, hänellä oli myös pelaajauralla semmonen mainetta, jotenkin se imaako oli semmoinen, että hän on ihan hyvä jätkä. Ja semmonen antoi niin haastatteluissa semmoisen ihan hyvän kuvan itsestään, niin sitten ihmiset ei niin ettinyt sitä syytä, miksi hän olisi niinku huono koutsi mm. tai huono tyyppi Joo, lähinnä jo. nyt tohon noin. Niin ja tavallaan semmoinen yksi pelaajista. Niin. Mm. Yksi mistä ei ole vielä tässä valmennustiimin osalta puhuttu, niin on sitten tämä Mikko Heiskasen asema, että kyllähän hänen kohdallaan niin tämä on hänelle työ. Nyt näiden näyttöjen jälkeen, mitkä viime kaudella tai tällä kaudella annettiin, niin välttämättä niitä työvaihtoehtoja ei ihan hirveästi ollut. Niin jos sanotaan, että että nyt joko jatkat tuossa valmennustiimissä apukoutsina tai oot ilman palkkaa, niin Totta kai hän jatkaa siinä niin, mutta mm. on se aika hankala se lähtökohta hänenkin nyt tulla siihen, että, että koska se toiminta oli niin kuin, se oli kestämätöntä päävalmentajana siis suhteessa vaikka pelaajiin. Senä heitettiin pelaajia pussi alle ja sitten pyöttiin anteeksi ja välillä oli hauskaa ja se oli niin ihan täysin semmoista älytöntä tempoilua. Että ei se nyt voi olla ihan niin, että no pelaajatkin on ihmisiä, ne ymmärtää jos jossain vaiheessa vaikka hän käy läpi se avoimesti, että oli nyt pikkusen niin liian syvässä vedessä tässä, että ei niin tiennyt mitä tekee mm ymmärretään ja se annetaan Tietyllä tavalla anteeksi näin, mutta se on pakko tehdä. Jos sitä ei tee, niin sitten ei, niin ei tosta voisi seurata mitään hyvää. Niin, kyllä, se jotenkin aika mielenkiintoinen se asetelma jos nyt lähtee kuvittelemaan vaikka silleen, että hän on kuitenkin ilmeisesti ollut semmoinen NS hyvä poliisi siinä Jukkaura mm. aikana vienyt viestiä valmennusjohdalle siitä, että älkää huutakone pelaille kokoa. Sitten hänestä tuleekin se päävalmentaja, hän haukkuu kaikki pystyy ja nyt hänen pitäisi ollakin sitten taas se apuvalmentaja. Mm. En tiedä, ilmeisesti, jos puhutaan ihmisläheisestä valmentamisotteesta, mitä tämä penne nyt on mukanaan tuomassa, niin ilmeisesti jonkinlainen hyvä poliisi OTE olisi taas käytössä. Niin jotenkin semmoinen feikkaaminen tulee sanan mieleen. Joutuuko hän sitä tekemään sinne koko ajan ja mukautumaan johonkin, mitä hän ei oikeasti ole. Ja sitten kun joku feikkaa, niin siihen ei luota kukaan. Niin. Että sit, ja se näkee niinku niin. Sen... Niin. Niin miten sitten siinä apuksi. vaiheessa, kun sitten valmentajan tehtävässä on joka tapauksessa pakko tehdä vähän niitä ikäviä mm. ratkaisuja? Se voi vaikka hänen kohdallaan, hän todennäköisesti on nyt pakkien peluttaja. niin jossain vaiheessa hän joutuu jonkun pelaajan vaikka siirtämään sivuun pelistä, mm. siirtää ehkä kokoompa noista niin miten se, mihin se pelaaja sitten vetoo? Se vetoo siihen, että niin kuin omassa mielessä, että hän ei luota tähän coachiin tai coach ei tiedä, mitä se tekee. Niin siinä niin kuin esimerkiksi kehittyminen on siinä vaiheessa pelaajilla täysi Ja toinen on varmaan aika helppo jokaisen kuvitella omalle kohdalle, että oma lähiesimies on sellainen, joka on niin työntekijöiden puolella ja näin poispäin. Sen jälkeen näistä tuleekin päällikkö, rupeaa pistämään kaikkia tyyppejä sillä pihalla ja haukkumaan niitä julkisesti. Mm. Ja sen jälkeen hänestä tulee taas se lähiesimies, joka onkin sun puolella. Niin uskoisit sä siellä lähes ihan Ja, ja kameliit niin, ei kauheasti ole kyllä, siinä kohti. Niin. Niin. Sitten tässä on mun mielestä vielä yksi mielenkiintoinen. Tämäkin on näitä kuulopuheita, mitä en, en tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta ymmärtäisin, ja, ja tämä on helpommin uskoa. No mikä tulee olemaan valmennustiimin kieli? No, no. ruotsi tietysti. <laughs> Englanti. Niin. Englantihan se tulee niin. olemaan. Joo, niin niin mulle... pelkästään valmennustiimin vai niin kuin ihan koko kopin? Kyllä, no just mm. näin. Mm. Niin mulle on kerrottu, että Mikko Heiskanen ja Juha-Pekka Haateja eivät puhu englantia. Miten tämä miten voi toimia, jos näin on? Että tässä on päävalmentaja, joka ei puhu suomea, ja sitten tässä on apuvalmentajat, jotka eivät puhu englantia. No, no, te... Tiedän, että esimerkiksi Jova, Janne Pekkarinen, no hän pärjää ja VV pärjää, mutta sitten kun nämä aitiossa olevat coachit ei pärjää, niin Onko tässä, tätä, niin, onko tässä sitten tilausta niin sanotun tulkin rooliin vanhalle? No. Ilmoittaudatko vapaa että Ei, ei <laughs> va no, Tää, vaan. Tämä on se kortti, minkä takia se Tommi Hämäläinen on tässä pietty niin mukana. Että se osaa englantia. Niin, ja ruotsia. Et hei, siinä meillä on nyt se. Niin että ehkä se tarviikin tähän sitten jossain vaiheessa vetää. Siis taito mukaan. ja niin tässä puhutaan siis niin englannin sijamuodoista ja kaikista, kaikista sen tyyppisistä asioista. Ymmärrän, että... Ei ole kentällä, mutta sitten ymmärrästä sitä yhteistä, yhteisen paremmin Että te teille, kun te olette nyt, niin toimittajia te haastattelette ja keskustelette vaikka tämän Jypin valmennustiimin kanssa, mm. niin kysykääpä joskus haateelta ja heiskaselta jotain. Hey, something in English, please. Mm. Niin katsotaan, mitä nämä tapaat. Oksama, Oksama posvenska. Oksama posvenska. <laughs> niin. <laughs> <laughs> joo, ihan mielenkiintoinen pointti kyllä. Siis, siis mietin kyllä sitä, että joo, että se onkin jännä, että se kieli vaihtuu, mutta sitten sit, tota... Jotenkin itsestäänselvyytenä ajattelin, että totta kai se onnistuu se englannin. Miettiin vaikka haatajankin pelikavereita vuosiin saatossa. Niin... Ei ole puhunut heille mitään. niin, niin kyllähän suomalaiset on ollut khl ja siellä puhutaan Venäjää, niin kyllä tästäkin mm. tulee ihan se niin, Seppo Rätykin sanoi pubin niin joskus, kun ne käveli, käveli tuota Jan Selesnin kanssa uh, nurmikolla ja Pubi meni kysymään, että mitä pojat puhuitte, niin Seppo Räty sanoi, että ei mitään, kun ei Vepo se Raukka, raukka puhu Tähän voi olla sama suhtautuminen tähän uuteen vastuun valmiin. Niin ja voi voi toisaalta pysyäkin hyvänä. Niin, voi puhua ei ihan mitä haluaa. Kun... Että... Niin, just näin. Kukaan ei tiedä, että se haukkuu sillä mua. Niin. Toki se tuo pikkuhaaste, haaste, jos ei ymmärrä yhtään mitään valmentia puhuu pelaajille, niin kyllä se vähän... No niin, uut, u... eli uut on jäähy. Joo. Eli jos nyt vedetään tämä valmennusosio tästä yhteen, niin äh, Tommi Hämäläinen, hänestä halutaan kaikki havainnoida, että mitä hän tekee ensi kaudella. Valmennuksen yhteinen kieli on mielenkiintoinen, ja mm. Penneborn on nyt tämmöinen, mikä väkisin valmentaja saa pakotettua pelaajia suojiinsa. Hei, mikä se on muuten se, se, se näissä Becks-sarjoissa se asenevammanen kaveri, se Persbrand, se mikä se on se, se? ensi seuraava? Se pitkä jatka, se, se semmonen mikä. Aivan valmis murhaamaan kaikki. Se on samannäköinen muuten hyvin paljon tää. <laughs> Okei. Okay. Uskon sinua. Paremman tiedon puutteessa. Joo. En, en mä sitä alkanut googlaamaan. <laughs> Jatka se. Sano sinä nyt, mitä sinä mieltä tästä, niin mä sillä aikaa. No, mä sanon sen, että mä annan erittäin mielelläni mahdollisuuden onnistua, mutta lähtökohdat on niinku haastavat. Jaa, niin tää kaveri on tähän muissakin... Tästä tulee se varees mieleen. Tää on, on hyvä, tää aina hyvä tätä podcastia, että näytetään kuvaa. Mikael Persbrandt. <laughs> Hän on muuten sama syntymäpäivä kuin minulla. No niin, saatiin Mut se kytkettyä tähän. Ni niin. Kun Jonihan nyt on kiirettä tuota Wikipediaa lukea tuossa mm. niin mä heitän Turoa semmoisen väitteen, että onko tässä nyt vähemmän kuitenkin semmosia sudenkuoppia kuin vaikka Jukka Rautakorvan kohdalla oli hänen tulessaan? Jos ajatellaan nimenomaan sitä kautta, mikä se strategia oli ja sitten Jukka Rautakorva se valmennustapa, niin siinähän oli jo alusta alkaa semmoista se tulee jossain kohtaa mahdollisesti menemään pieleen. Niin onko tässä isompia vai pienempiä sudenkuoppia sun mielestä? Mm, jotenkin mä ajattelin, että sen arjen toiminnan, jos ajatellaan sitä joukkueen toimintaa, niin mun mielestä tässä on vähän enemmän just ehkä näiden kielijuttujen kannalta, mutta sitten, no en, en osaa oikein sanoa, ehkä on. En, en, en mä osaa sanoa, että onko enemmän vai vähemmän, koska siinä oli, mielestä, siinä oli, siinä oli niin kuin se tausta oli se, että omistajat, jotka on ö, erittäin kiistattaa niin tärkeä taho tässä hommassa, niin olivat jotenkin niin ristiriitaisia ja erimielisiä siitä palkkauksesta, niin se toi siihen oma ulottuvuuden. Mä mietin tätä taas sitä kautta, että Rautakorvestahan ikään kuin tiedettiin ja oli niin paljon semmoisia odotuksia, että mitä se on se Rautakorven tapa tehdä, valmentaa. Mm. Niin, niin se liittyy siihen mun mielestä ne lähtökohtaiset Nyt mun, mun näkökulma on, että tästä ei nyt oikein tietä, hmm. ainakaan me ei tiedetä. Ei. Jupin kannalta toivoisin, että he tietävät, että mitä ovat tekemässä. Onhan he. tämä tosi tärkeä rekrytointi ja samaan, hmm. niin kuin se urheilutoimenjohtajan tuleva rekrytointi on todella tärkeät, kun mietitään, että tässä on kynnetty nyt aika pahasti monta vuotta, niin ei, ei ole oikein varaa jatkaa enää sitä, että tässä kontataan ihan samalla lailla. Ja sitten vielä niin pelaajisto, jos ajattelee sitä joukkueen kokonaissuoritusta, niin pelaajat kuitenkin sen peliin siellä pelaa, niin kyllähän siihen se joukkueen kokoonpano on tosi tärkeä. välttämättä eilenkin julkaisteet, että oli Junnu-pelaajien kanssa tehty sopimuksia ja siellä on ihan hyviä, hyviä pelaajia tulossa, mutta ei nyt ihan maailmanluokkaa kuitenkaan, niin, että semmoisia ratkaisurooleihin tuli, joita ei ole. Että jotenkin ulkopuolelta tarviinta pelaajaa saahan niin se, että mille se jypin tekeminen ulkopuolelle näyttää, niin se on myös tosi tärkeää. Senkin takia, että tarvitaan onnistuminen. Kuuntelet Farmi-sarjaa. Junnuista puheen ollen päädy, päädyttiin junnuasioihin ja jypin tekemiin sopimuksiin. Alle 20-vuotiaiden kisat ne pelataan vuodenvaihteessa, mutta alle 18-vuotiaiden kisat nehän pelataan about nyt. Ja Suomessa kotikisat. Ja tänään alkaa Suomi-Latvia. Hegemonia ottelu. Kyllä joo, mutta siis junnu-kisoista niissä niissä on saanut olla mukana ihan sillä valmennuspuolellakin, entosin tosin Suomen vaan Viron maa joukkueen kanssa, mutta lähtö, tavallaan se henkinen asetelma on niin kuin sama, niin kyllä tämä avausottelun merkitys on tosi iso. Suomen joukkue on semmoinen, että potentiaalia on myös menestyä, ainakin jossain määrin, mutta sitten jos tänään ei tule onnistumista, hyvää tulos, hyvää peli, niin sitten se helposti lähtee niin kuin väärään suuntaan myös se uraa kulkemaan. Miten tärkeät kisat nämä on? Tietysti kotikisat, mutta, mutta niin kuin Suomen jääkeikkoulun kannalta. No mitä mä tuossa ennakkoarvioita on vähän lukenut, niin Suomella on ilmeisesti aika kovaa materiaalia on jälleen käytössä. on lähteessä puhuttu jopa aika poikkeuksellisen kovasta materiaalista ja alla on se viime vuoden pettymys. Slovakia pudotti puoliväli niin kyllähän tässä varmaan semmoista kasvojen pesusta voidaan puhua, että vähintäänkin se mitaali pitäisi pystyä ottamaan. Nämähän menee aina semmoisissa niin aalloissa nämä. Vaikka niin ajatellaan näitä varauksia ja vähän, että mikä on niin hyvä ikäluokkaa ja näin, niin nyt tässä on ollut vähän tätä niin semmoista tiettyä aallon pohjaa kuitenkin useampi vuosi, että niitä ykköskierroksen varauksia ei ole määränsä enempää tullut, mutta nyt niin ennakoissa niin... On Suomen materiaalia, kyllä pidetään aika kovaana ja sinne on ihan näitä kärkivarauksiakin on jo povaattu. Aaron kivihari, joka on ollut vähestulkoon koko kauden loukkaantuneena, häntä pidettiin jossain vaiheessa ihan kärki, kärkivarauksena. Pystyy nyt onneksi pelaamaan, mutta ei ole lähelläkään sataprosenttista kuntoa. Ja sitten tietysti varmaan sanoisin, että kaikki meidän kuulijat tietää Konsta Heleniuksen jukuureissa aivan tykkikausi kuitenkin. Ja ensi palaa Tapparaan ja ratkaisee Tapparan ongelma ensi kaudella. Mutta niin se, että on, on tota siellä on niin kuin, ja sitten Emil Hemming, joka pelasi 20 pisteen kisoissa myös, että siinä on myös kolme sellaista nimeä, jotka on jo kovempia nimiä kuin ehkä mitä esimerkiksi viime vuonna on mm. Vaikka siellä olikin esimerkiksi Jere, Lassila Jere pelaamassa, ei Korkalaisen Jere, Lassila Jere oli viime vuonna. Noista, noista, noista ykköskerroksen varauksista, joo. kun puhuit, niin... Toissa, Semmoinen harvinainen toista, tilanne, toista. että Ruotsilla aika usein on puhuttu siitä, että sitä määrää sinne ykköskierroksella aika paljon, niin nyt ei taina olla yhtäkään aivan täysin varmaa ykköskierroksen Joo. varausta. Sinne loppupäähän on pari semmoista potentiaalista, mutta täysin varmaa semmoisia kärkivarauksia, niin ei ole yhtäkään. Että Suomella on mahdollisuus ottaa aika isokin niskalenkki jopa tänä vuonna tuossa varaustilaisuudessa. Kyllä, nämä ennakot on ennakoita myös sen varaustilaisuuden osalta, mutta katsoin tuossa useampaa tämmöistä draft-listaa, niin semmosenkin listan löysin, missä oli kahdeksan tai oli niin top 50 eurooppalaista varausikäistä pelaajaa, niin parhaasta kahdeksasta viisi oli suomalaisia. Niin se on kyllä aika kovaa, että jos se näin niin menee. Sitten siellä oli, oli muun muassa näiden siis näiden lisäksi, ketkä aikaisemmin puhuttiin Helenius viiharju Hemming, niin sen lisäksi Veetiväisenä ja Roope Westerinen siihen listaan, jotka on myös kisoissa mukana. Ja sitten... Kaksi Euroopan parasta veskaria on tiettyjen ennakoiden mukaan suomalaisia, että kyllä, kyllä siinä on, nyt siinä on, tässä on potentiaalia tässä, tässä porukassa. Valmentajana Marko Kauppinen, hänelle tämä on aika tosi tärkeä, mm -hmm. Kisat kun puhutte, että kuinka tärkeitä nämä on, niin hänelle on hänen valmennus Uraa päättyy mennessä, että ei valmenna enää missään, mutta se, että se, ei mennä. Se nähtiin joo. Niin jo, niin jo. mutta se, että ei hänellä käsittää, en mä tiedä, onko hänellä niin työpaikkaa ensikaudeksi, että kun tämä liitossa menee niin et 18 että kisoihin loppuun, loppuu se tietty polku myös koutsella, niin sitten usein sitä siirrytään johonkin muihin tehtäviin. En tiedä, mihin kohuu kauppinen siirtyy, että et ei, ei ainakaan nyt varmaan näiden kanssa jatka. Jännä nähdä. Ja, Se on aina mielenkiintoista näissä junnukisoissa myöskin seurata noita sukulaissuhteita joihinkin tunnettuihin jääkiekkoihin. Esimerkiksi ja löysin tänään artikkeli, jossa on listattu näitä mielenkiintoisimpia pelaajia. Niin tuolla kisoissa voi nähdä esimerkiksi Miroslav Saattanin pojan ja Konor Pedardin serkun tänään. Vuonna. Poika saatana. Joo, mulla, mulla on vielä kaksi sitten tähän. Hmm. Sukuunimi paljastaa, kenen poika tämä Tish Iginla on. Ja sitten siellä on myös aikanaan traagisesti menehtyinen Stefan Liivin poika oh. Herman Liiv, Ruotsi Veskari triossa mukana. En osaa sanoa heistä sen tarkemmin, mutta ikinä pojaan sitä tiedän, että oli jossain ennakoitu kuitenkin semmoiseksi ihan niin kuin Kanadan kärkinimekstä. Mm. Että varmaan ihan, näitä on mielenkiintoista kyllä seurata. On hyvä siinä on kyllä hyvä tarina, tai no, hyvä tarina, mutta melkoinen tarina siinä kyllä. Liivin pojassakin. Kyllä. Joskus talvella katsoi jotain <köhön> SHLn peliä, missä missä hän istui penkillä ja sitten kun häntä kuvaattiin siellä ja sitten näkyy hallissa myös screenillä, niin yleisö syttyi aika lailla siihen, että, että on, on, nämä on niin mielenkiintoisia juttuja. Mennäänkö Liikan finaaleen? Mennään. Liikan finaalit on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että pelikansan kaventanut sarjan kahteen yhteen. Ja tuota, niin, kaksi, yksi tilanne. Niin tässä näin, aiemminkin ollaan niin kuin Piru Raamattua katsottu telkkari-kommentaattorien kommentteja, Nyt täytyy nostaa esille tämä Janne se eilen useaan otteeseen tuoma kommentti, että on se kyllä aivan eri asetelma perjantaina lähteä neljänteen peliin, kun sarja on 2 yksi eikä kolme nolla. Hmm. Joo näin se on. Se on Eihän se on, väärässä siinä ei, Se on mulle niin yhdenvoito eroa. <hä> niin. On se tälleen neljän voiton sarjassa tietysti aika iso. Ja... Mutta mikä on niin kuin iso yllätys, mitä olette? On... Onko ollut mitään? Niin, ekaat kaksi peliä. Mä jotenkin itse ajattelin, että nehän meni vähän niin yllätyksettömästi, varsinkin sille, että mitä me, mekin ennakoitiin, niin että et tota, Tappara jotenkin pystyy lyömään niin sen tietyllä tavalla sen napsun lisää. Mun mielestä oli niissä selvästi parempi, kuin Pelsu oli niin kuin oli aika selvästi eellä. Nyt sitten toi eilinen peli, että kyllä täh, täh, nyt tähän huomiseen perjantain peliin niin kohdistuu kyllä tosi iso mielenkiinto, miten Tapparaa tulee. Pelsu, vai miten se Pekka Virta Pelku. Pelku. tulee varmaan kovaa kotona. tulee varmasti kovaa. <tuleevarasi> Pekka Virta, tunnettu venäläinen. Pelsu. <tulee> Pelsu. Niin. mutta onko se Hantu Jortikka? Pelsu. Niin, Pel Nii se, se mun mielestä ainakin to <tulee> oli niin kuin parais, oli sillä, jos, jos saatsin, Niin. <tulee> Joo, Joo. että pystyykö tapparaa, niin kuin, koska tapparaa pitäisi nyt pystyä tavallaan ottaa uudestaan se homma haltuun, mutta... Mulla on tähän nyt yksi hot take, mihin mä viittasin jo aikaisemmin tuossa, se meni ehkä teiltä vähän ohi. kun Konsta Heleniuksesta sanoi ja enskaudesta, että tapparalla on ongelma. Ei mennyt ohi, mä, se hymyilitti minua su suuresti, että Konsta Heleniu ratkaisee ongelman tapparasta, niin se hymyilytti, mutta sitten hetken aikaa mietittiin, että niin joo, no. Että et kuka on ollut tapparan paras sentteri, näissä, vaikka näissä finaalissa tai playerissa teidän mielestä? Poiva keskinen. Mm -hmm. mm -hmm. Kyllä, oiva keskinen. Myös näissä finaaleissa on johtanut sitä Tapparan ketjua, Hello Run, Puhakka, laidoilla. Ja se on ollut ainoa ketju, mikä esimerkiksi eilen pysyy siinä samassa kokoonpanossaan. No sitten kun katsotaan peliaikoja, ootteko seurannut finaalitten peliaikoja? Miten, miten on en en muuten No hyvä, että et hmm. oo, En tiedä, onko Tere. Niin kukahan on tappara eniten pelannut hyökkäjä? Petteri Puhakka. Oot rauhalla. Otto Rauhala finaaleissa. Hmm. Siis Anton Levic on play koko playoffeja, kun kattoo, niin pelannut eniten. Mutta Otto Rauhala näissä kahdessa ensimmäisessä pelissä jopa selvästi eniten. Eilen se vähän sitten pyörähti, tietysti, kun sen tuli se jatkoaika ja sitten, kun siinä ei ollut sitä. Otto Rauhalahan on niin sen johtoaseman puolustamisessa, se varmaan se luotto pelaaja. näin. Ja sitten Oiva Keskinen on ollut se paras sentteri. No lähtökohtaisesti, kun ajatellaan sitä tapparaa, niin ja ihan että nämä on kolmosen nelosenttärit. No sitten Otto Zompia, Petri Kontiolle, onko ne nyt niinku onnistunut? Niin ei ole. No mitä sinä sitten tehdään? Nythän ne koitti vaihtaa sitten, että Kontiolla vaihdettiin siihen ykkösketjun keskelle. Välillä pelasi heikki, liiedespelaas, sentterinä välillä. Tästä voi muodostua mm. Tapparalle ihan oikeasti ongelma. Mm. Se mikä pistää merkille, Katselin pisteiden tekijöitä. Tapparalla 14 pelaajaa pisteillä, 13 ottelussa. Pelikanssilla sama luku. Montako pelaajaa? Sä tiedät, sä et saa... Kymmenen. Seitsemän pelaajaa. Mä olisin puolet. hiljaa sen takia, kun mä edelleen yllättynyt, että Joni teki pohjata. No toinen, po, toinen pohjatyö, mikä minulla liittyy siihen Vai maali... Vai onko nääkin hytöä sen tekemään? <laughs> Ei, nä, nä, nä, <laughs> jo. nä, olisin ol... kertomia joo. <laughs> Oisin tarvinnut heitä tähän, mutta siis tota, to, toinen asia, mikä mietityttäen, me puhuttiin siitä, minun mielestä ainakin puhuttiin siitä maali-odottama-asiasta, että tappara Jonkun verran hävisi sitä. Tappara taisi olla ainut joukkue, jolla se oli miinuksella Kyllä. ja oli pääs pudotuspeleihin. No nyt Tappara on aika selkeästi edellä pelikanssia tähän mennessä. Ollut jokaisessa ottelussa. Oli eilenkin itse asiassa yhden maalin verran maalin odottamansa suhteen. Ja tein tämmöisen erotuslaskun vielä tänne, tänne näistä. Eli Tapparalla on 9,58 yhteenlaskettu maali odottama näistä peleistä. Mm, aika ]ko? vähän. Mm, tehnyt seitsemän maalia tosi tehokas. Miinus 2,58, eli siis, miten tämä nyt menee? Alle, alle odottaman 2,58 maalia. sen kuulusi, kuuluukin mennä. Mm. Pelikanssilla samat luvut, odottama 6,47, pelikanssin maali odottama ja, ja viisi maalia tehnyt, eli tämä on 1,47. Eli pelikanss on näin muodon huomattavasti tehokkaampi, mutta... Mikä tästä, kun katsoo tätä, niin Tappara on päästänyt yhden maalin, kaksi maalia ja kaksi maalia, niin tämä ei tule kestämään pelikanssilla niin kuin mitenkään sinne loppuun asti, koska ne ei tule tekemään kolmea maalia enempää ja Niklas Kokko ei pelaa noin hyvin neljään seuraavaa peliä. Mutta on muuten, hei he pelannut molemmat pelannut veskarit tosi. kyllä aika, mm. aika huikeasti, mm. että... Että se on kyllä, se on totta. Tuo tilasto, tietysti niin otantahan on pieni vielä mm. sille että kolme ottelasta noin määrät on niin pieni, että erot on silleen, Silleen niin mitään tasasiahan nämä tuloksellisesti on tuloksellisesti nämä ollutkin. pelillisesti, no. välttämättä ei. Niin, ne on ollut tasasia pelillisesti, mutta ei oli ehkä ensimmäinen peli, jossa oikeasti oli semmoinen fiilistä kumminpäin. Tämä nyt oikein loppupeleissä kääntyy, mm -hmm. ja aika paljon henkilöitä just noihin maalivahteihin. Siinä kun kokko veti niitä pelastuksia, niin tuntui siltä, että okei, pelikaan sitä vie. Sitten jatkoja Helian kootti niitä torjuntoja, niin tuntui taas sitä okei tappaa. Niin kohta ne käy tekemään se, niin, se. Niin, niin, niin, niin, niin. niin se jotenkin ja, niin ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että oli mukana tuossa sarjassa. Mut se meneekin. Ja, ja siihen se, se, mitä minä Minäkin puhuin silloin viime, viime kerralla siitä, että jos kokko pitää nollilla tapparaa pitkään, aika, niin siihen perustuu se pelikansin mahdollisuus siitä, että, että, että jos ne saa, sit sattuma auttaa jo jonkun verran. Kyllä ja mun mielestä siinä se piilee se mahdollisuus. Totta... Niin, on, niin on. ja eilen, eihän se nyt eilen kaukana ollut, että se olisi mennyt silleen, että Savinaisella oli kuitenkin aivan huippupaikka paikkasena jatkoajalla ratkaista se peli, ja sen mm. jälkeen me siitä, että ei Pelsulla ole enää mitään mahdollisuutta. Viiden se minuutin se ylivoima, voisi. jossa nyt periaatteessa olisi niin. pitänyt tehdä maalia ja niin poispäin. Kyllä Tapparalla eväät oli se voittaa on se, on. se eilinen peli, mutta... Siitä muuten päästään siihen, että Yvehän on aivan jätettä molemmilla. Niin, on. Että et onko yksi YV-maali tehty koko tässä sarjassa, minkä Tapparaa teki siinä kakkospelissä, mm. että et se on niinku aivan surkea. Miettii, että kyllä finaaleissa kun pelataan, niin jäähymäärät tippuu, tuomarit laittaa pillin taskuun, ja sitten kun se ylivoiman saa, niin YV-prosentin pitäisi olla melkein 50, että sä saat niinku ehkä... Normin normi finaaliottelu, niin saatat saada vaikka kaksi tai kolme YV:tä. Kyllä, yksi maali YV:llä pitää joka pelissä silloin tehdä, jos meinaa voittaa. Nyt yllättää ei ole tarvin. Noista YV:stä haluan nostaa oikeastaan ehkä kaksi pelaajaa esille. Ne sarjaa minun esille nostamat pelaajat, Valtteri Kemiläinen ja Neitan Snarro on ollut aika lailla esillä pahassa nimenomaan siinä ylivoimapelissä. Kemiläisellä ei näkyy, että aika lailla säännönmukaisesti ne laukaukset jäi siihen blokkiin sitten. Toki pelikanssille sitä oma osansa myöskin kunniaa, mutta ei se Kemilläänkään se tehoilu on viime kausien tasolla ollut. Ja sitten taas Snar, en tiedä, minkä verran vaikuttaa se ensimmäisen pelin loukkaantuminen sitten, mutta eilen vaihdettiin sitä hänen rooliaan siinä ylivoimassa jonkun verran. Ja jotenkin jäi vaan semmoinen fiilis, että tämä oli aika epätoivoinen kokeilu ja en sanonut niinku oikein kiinni sitä, mitä sinä haettiin. Niin nolla plus nolla. Mutta Snarrista kertoo kuitenkin se, että se eka pelin loukkaantuminen näytti sille, että sivuun ja vähän niin kuin tuli se fiilistä. että koko kausi ohi, kun olkapäähän näytti sattuvan, mutta hän on ollut joka pelissä selvästi eniten pelaannut hyökkääjä pelsusta pelkusta. Nauttii niin selvästi, <laughs> selvästi luottavuusta ottaa tätä aloituksia. Kaikki erikoistilanteet, pelaa alivoimaa, pelaa ylivoimaa. hyvää pelaaja. Joo, täytyy sanoa, että jo viidellä viittuvasta on ollut hyvää pelaaja, mutta siinä ylivoimalla se roolivaihto eilenkin, niin en oikein saanut siitä kiinni. Tiettäkö montako pelikanssi suomalaispelaajaa on tehnyt pisteitä tässä finalisarissa. No on niin kuin pistit, tuosta vedettä Aika, <laughs> aika, aika, aika paha. I... <laughs> <laughs> no kerro. No Tomi to, Utunen to, to, niin, ainoastaan pistet, niin. pisteitä, pisteitä tuota, niin. suomalaisista. Horki, Brickman, Lash, uh, Jordan, Carlson. Tietty pelsua kun ajattelee, niin pakkohan mm. että ulkomaalaisten on tehdäkin, koska ne on mm. niissä niin ratkaisurooleissa. Sitä että... vartenhan niille maksaa. Niin, suomalaisia ei siellä sillä lailla ole. Mm. Eilisestä pelistä vielä me ei ole puhuttu ollenkaan sitä. Sakusalmisen törmäyksestä, Heljanko, Mun mielestä siinä tilanteessa niin ehkä en nyt... Se ne, tuomi oli oikein. Kaikki sanoi, että, että se tuomi oli oikein, ja niin se olikin. Mutta katoitteko lehdistötilaisuuden, mikä oli niinku Tomminiemelä sanoi juuri su suunnilleen näillä sanoilla, millä itsekin, että tuomi oli oikein ja kaikki oli sitä mieltä ja näin. Ja ollaan vähän niinku pahoillaan, pyyteli jopa anteeksina tietyllä tavalla, niin mitä se sitten tekee Richard Grönbori? Mun mielestä niin aivan täysin tarpeeton ottaantuminen siihen asiaan. Niin. Sitten on antanut mennä se asia. nyt hän sanoo, että ainoa syy, minkä takia Pelsu on pukeinut tämmöisen pelaajan tähän kokoompaan, on se, että se käy teloamassa Helian. No aivan höpöö, höpö. Siitä Sitä on siirretty Ben Blood-sivuun sitä paikalta. Niin kumpi tässä nyt on niin se akitaattori niin, ja, ja, ja jos sitä suoritusta miettii, niin mun mielestä se oli älykkyysosamäärä suoritukseltaan semmoinen, että hän niin olisi tajunnut semmoista käskyä. Niin, mm. niin, niin Oikein, kyllä. Se oli joo, ihan Siis niin oli. Niin kuin, ja niin, ei. Et se... siis, että mitään sillä lausunnolla lausunnollaan niin tavoitteli. Se oli mun mielestä yksi, niin kuin, että ehkä jotenkin sitä, että vielä enemmän jäähyjää pelsulle tai jotain. Mutta eihän tällä ole mitään vaikutusta pelsun ei, tekemiseen. Ei, niin. ei, ei, tusk. Mä mietin, että oiskaan tuo nyt pelaannut muutenkaan. pelikielto nyt melko varmasti tulee, mutta niin. no, no, ihan samaa pelaata. Tuossa aiemmin vähän puhuttiin siitä Richard että hän on tullut ehkä vähän semmoista amerikkalaista otetta. Niin toi on mun mielestä ehkä vähän myöskin semmoista asettelua, mitä sitten haetaan paljon enemmän. Ja sitä on ollut nähtävissä muuallakin. Eilen esimerkiksi kuuntelin yhden Juha Juurvähä haastattelun tässä pelin jälkeen. Hänkin puhuu siitä, että pelikansas on selkeästi ottanut kaikki keinot käyttöön Kristian Heljangon niin horjuttamisessa ja on ollut välillä myöskin kyse alasia. Niin se on ehkä semmoista, mitä niin suomalaisilta valmentajilta ei ihan hirveästi niin kuule kuitenkaan loppujen mm. mm. Sen kyllä allekirjoita, että kyllähän siinä kun tuli niitä tilanteita, missä Antityrväinen maaliedustaja vääntää ja sattumalta kaatuu Heljangon päälle, niin siihenhän myös Crombori tietyllä tavalla viittasikin siinä lehdistötilaisuudessa, niin ne ei kyllä varmaan ole ihan vahinko ja eee. tyrväisenkin tietää ne tavat toimia. Nekin on vähän tympeitä, semmos, Siis Sen mä ymmärrän, että sinne maalille mennään, että luodaan semmoinen uhka tavallaan. Mm. Siinä on semmoinen mm. niinku tuntu, että ne saattaa tulla päälle. Mutta se on just tommonen, niinku päälle kaatuminen, missä saattaa mennä jalkaa. Mm. rikkiä niin poispäin. Ne ei kyllä niinku... ehkä tyrvää ainakin hämmentyä, se ensimmäistä kertaa päässä sinne. Kahdessa aikaisessa pelissä ei ihan hirveästi näkynyt Pelsuukkana. Niin. No hirveä. niin. Joo, ja mä jotenkin ajattelen niin kuin myös pelaajan kannalta, että jos pelaaja, joka tekee tällaisia temppuja, niin tekee sen, ja sitten siinä vaikka seuraus on se, että Heliangon jalka menee poikki. Mm. No sitten sen takia Pelsu voittaa mestarun, niin kyllähän siihen vähän jää sitten semmoinen, että hei, se sen takia meni, ku Heliangolla katkesi jalka. Että oliko se niin kuin nyt sitten siinä vaiheessa käyä vetämässä se. Et ei, ei, niinku, en tykkää siitä tällaisia. Tämä ei näin niinku, kuulu missään nimessä. Just se, että mennään vaikka ajetaan sinne maalille vähän ja pikkusen tökitään ja maskia mm. ja näin. Mutta se, että jos niinku, tuollassa ei tuossa ole mitään muuta tarkoitusta muuta kuin satuuttaa, niin ei, mun mielestä se on väärin. Eli se on turoa, että tässä pitää loppupeleissä tavoitella kakkosia kunniakkaasti. Hei <laughs> vaan. Pitää, ei Pitää, pitää, pitää voittoa. tavoitella voittoa, mutta ei sellaisilla keinoilla, mitkä on niinku, omaan moraalin kannalta arveluttavia. Mm. Mm mu muu. no tuota, niin. tuota, Lopputulema. Miten tässä käy? No minähän seison sen alkuperäisen veikkauksen takana, että tappara voittaa kaksi seuraavaa peliä, ja mm. sunnuntaina kannu nousee 4-1. Niin, mä taisin sanoa 4-2 peliä kanssille. Se vaatisi nyt kolme voittoa putkea peliä kanssilta. Mutta pysytään nyt itsekin sitten siinä. Ollaan suoraselkäisiä ja syödään se... Ulos. aikana, kun sitä... <laughs> Niin, niin. <laughs> Jo niin, tota... niin ilme oli kysyvä. Eikö mä mietin, että eikä mun ollut neljä. Meillä oli molemmilla. Ai niin, olin samaa mieltä. Mä pysyn kanssa siinä omassa mielipiteessä, koska se oli helvetin hyvää. <laughs> <laughs> ja pitää vielä paikkansa. Mikähän mutta... on muuten ne liput? Mä lupa, taisin luvata, että mä katsoin, jos pääsee tytön kanssa katsomaan. No tästä on nyt keskusteltu Jyväskylässä. Mäkin on vähän harkinnut sitä, että pitäisikö ne sunnuntaina lähteä, mutta katsotaan. Olisi ihan kiva nähdä playoffeja, koska Ossi Ossille jotain useita kertoja tässä lähetyksessäkin on mainittu, niin sanoi eilen, että kun ei ole ihan muutamaan vuoteen ei ole Jyväskylässä nähnyt playereita, niin olisi kivaa käydä katsoa. Mm. Mitä sitten tulevaisuus tuo tullessa. Niin. Ja miten kaukana. Farmisarja oli tässä, kiitos ja anteeksi. Kiitos, hei. Hei. Ja juuri kun luulit, että jääkiekosta keskustellaan liikaa.